ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد Perhatikan kita masih pada halaman 117. <coughs> Dalam Bapak-Bapak kemarin. -Bapak La hmm? siqsa agyaru minallah. Qala ubahidullah benuh amr an-abdil malik. La siqsa agyaru tidak ada Zat yang lebih Semburu daripada Allah SWT Maksudnya Imam Bukhari ini Menetapkan bahwasannya Boleh kita mengisbatkan Menetapkan sahas Dan mengkobarkan Sahas Tentang Allah SWT Tentang Allah Mengisbatkan sifat Allah adalah syakhs mausufun bi syakhs syakhs namanya lihat di itu halaman 16 bagian paling bawah fa al-amdar mata sabadat riwayah ma fa al laisa bihi al-makhlukin fawa yani Allah Ahadun la bihul makhluqin. Syakhsun la bihul makhluqin ilahu ghayru dhalik. wahidun fal-umdatu ar-riwayah. Syakhsun ahadun zat ini adalah khabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita sering kita lewati babul khabar atau sa'umim babil asma Bapak tentang Pengkhabaran tentang Allah Lebih luas daripada penamaan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kala rahimahullah ta'ala Al-maksud Annal baba wahidun Wa wababu tanzih Ini penjelasan dari beliau untuk membantah mereka yang mengingkari laknat syakes diidapakan kepada Allah Subhanahu Wataala, sehingga mereka ada yang takalub sampai menyalahkan para rawi. Lihat atasnya pakcik saya batas fiadhal lappet falawat jahli lingkar. Jika memang telah tertakkan dengan lappet ini, iaitu secara riwayat, lappet apa lappetlah sakses, a'liyyu minallah, jadi lappet sakses ini. As sakses mana yerdad? Jika telah tertakkan secara riwayat dengan lappet ini, maka falawat jah lil lingkar. Enggak ada sisi benarnya sama sekali untuk mengingkari lafaz tadi. Kenapa? Karena umdah landasannya, patokannya, dasarnya adalah ar-riwayah tidak lain. Maka dikatakan dakwah al mengklaim bahwasanya telah tegak ijmā' tidak boleh. Mensifati Allah dengan sifat syakhs ini adalah dikatakan juga lawat jahlah. Tidak ada sisi benarnya sama sekali Ra'allaha samahan Bisa saja Ataupun bisa jadi Ini cuma sekedar apa Toleransi dari Sebagian alul ilm yang Telah membaca ataupun mendapatkan Nukilan ijimah kemudian Ditoleransi itu saja tidak di telaah tentang benarnya Pengklaiman ijimah tadi atau tentang kesalahannya Semua sekedar Pertularansi saja Karena ada yang ngomong Udah selainnya ngomong begitu Dan inilah yang Tidak dibenarkan bagi Ahlul ilm Dan juga para tolegul ilm Harus memiliki keselian Gak boleh mengucapkan satu cuma apa? Samahan Samahan karena sisi Toleransi dari orang yang mungkin dianggapnya lebih tahu dan semisalnya. Maka dikatakan An-Nalbah bahwa hidun wawad babu tanzi. pembahasan tentang masalah sifat-sifat Allah. Kuncinya adalah kita mensucikan. Setelah kita menetapkan, kita wajib mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Mereka katakan babul izbat babu Duna ta'wil Bab penetapan dan bab mensucikan Penetapan apa yang memang telah datang Dalam Riwayat yang sahih Dalam Al-Quran Dalam sunnah yang sahih Dan kita mensucikan Allah dari serupanya dengan makhluk Tanpa harus Mentakwil Takwil adalah mengeluarkan lafadnya Yang datang dari syariat Dari makna yang rosak Kepada makna yang marju Seperti yang di sini dikatakan Lasak Diupaya untuk ditakwil, diingkari Diganti Maunya memberikan suatu tauji Pengarahan tentang makna yang soy Malah semakin rusak seperti kemarin. Dimasukkan dalam kategori dari perkara mutasyabihat. Dari ucapannya al-kirmani. al, al Ta'ala. Lihat serta 14. Paling bawah. Waktum makal al-kirmani la hajadah li takhtiati ruwad at-sikot. Bal hukmu hadah hukmu sa'iril mutasyabihat. Jadi seperti lasaksa dan semisalnya itu. Hukumnya adalah. Seperti hukum perkara-perkara yang mutasyabihat yang samar Jalannya satu dan antara dua cara Imma tafwidu wa imma at-ta'wilu Imma ini untuk tahyir Namanya imma untuk tahyir, untuk memilih Imma ini maknanya adalah untuk tahyir, untuk memilih Kalau kamu tidak bisa mentakwil ya, tak tafwid. Nah, mana takfir tu Apa mana takfir? Penyerahan. Kemana penyerahnya? kepada Allah. Artinya Allah alam. Timurodi. Timurodi lasak sok. Kalau takwil, ya dibawa kepada mana yang lain. Karena sakes akan mengesankan serupa dengan makhluk, maka ditakwil diganti dengan lakukan yang lain. Ini Tariqa yang di sebagian sebagai alurilam al Dan antaranya adalah al-Germani Dan tafwid ini Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya Termasuk dari Sar syar'nya aluril bid'ah yang paling buruk Sebagaimana Pernyataannya budak Damiyar Kenapa? Karena konsekuensinya Tuntutannya lazimnya Membodohkan dan para Rasulullah SAW dan memudahkan para salafus sahabe, di mana mereka, ya kan acu tak acu, cuek dengan lakukan-lakukan seperti tadi La saksa dan yang semisalnya, semesta wal ala. Semisalnya adalah, cuek, tak perlu, ngapain tentang maknanya Kemudian dikembalikan kepada Allah subhanahuwataala. Ini yang dikatakan tafwid, yang dikatakan oleh beliau, tetapi seru alil bida. Anda baca dalam penjelasannya Syekh Ibn Taymin dan yang lain dalam Masalah takfid. Ada kitab Takribu Tatmuriya. Takribu Tatmuriya. Karyanya Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Ta'ala. Taib. Jadi walaupun azizuna meslumah kala ibnu Dakiq alaih, rahmatullahi ini kesemani. Kemarin telah kita lewati nukilan dari kalab yang berdaki alaih. Alam berapa kemarin? Sebanyak hmm? alaman 111 sebelas. Ini muraja ayat wah kelantem, engkau muraja ayat ini sekarang muraja. Nama yang kali nggak merasa ya, enggak ya. Mana mana nggak merasa. Paling yang di yang anehnya bola bola bola ya, kan? main bola itu sebagaimana pernyataannya sama itu termasuk muhat dirat, muhat dirat, muhat dirat apa? Hmm? Apa musim? Hmm? Apa mana muhat Kayak sabtu. Tak hmm? sabun Nyandu Jadi, mendem dengan apa? Dengan bola. Nah, Jadi kalian jangan bola bola bola saja. Murad saya apa? Antum mesti tarap bola ilm. Ia boleh main bola sekali sekali, untuk menghilangkan kepenatan pikiran. Tapi kau bukan setiap sore bola bola bola terus. Ini enggak dipercaya. Kalau enggak dikenal al-Ith, al-munazzihuna lillahi ma saghitan an ta'wil wa imma mu'awwilun. Nah itu. Orang-orang yang mensucikan Allah taala imma imana untuk takzir. Kalau enggak sakit dia dari ta'wil. Ya. Kalau enggak ya dia mu'awwil. Jadi kalau, eh, kalau dia tidak diam dari ta'wil, ya menta'wil. jadi kalau diam gimana nama da'wil kalau menta'wil, ya menta'wil. fasani yaqul al bil ghayra' asani siapa Mu'awil. yang dimaksud dengan ghayra' al man'u min wal hima yatu wa umma min lawazibil ghayra fa zalika talasah bil majaz kal mulazamati wa ghayraha al-awsu al-sha'i'a fi arab maunya di sini adalah diambil makna lazimnya dilaratul lazimnya al-man'u wal himaya ini bukan dari makna al-ghayra tapi lawazimnya adalah itu maka dikatakan wa yani al-man'u wal himaya min lawazim al-ghayra caranya tidak. Tapi tuntutannya adalah seperti itu. Al-man' wal himayah. Pencegahan dan penjagaan. Mau dikatakan wal munazzihuna misl ma qala Ibnu al-aydu rahimallahu taala qismani. Orang-orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala adalah semisal apa yang dikatakan oleh Ibnu Dzakik? Yakni mereka ada dua golongan. Ada dua bagian orang-orang yang mensucikan Allah itu menjadi dua kubu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bela Kikit, Arham Taala. Kubu yang pertama, bagian yang pertama, ismun amruha, amarra yumiru, amarra yumiru, amruha, amruha sama ta'at min firda'wilid Tadi dikatakan sat itu dari takwil. dari menta'wil ini apa? Menjalankan. Amaruha menjalankan menjalankan sifat-sifat itu nas-nas itu sebagaimana datangnya tanpa menta'wil. Amaruha Amar rayu imroron. Tadi itu baca masarnya Imror, jadi kata apa amar ra yu mirru ibrar tahu apa ra ibrar ibrar itu loh berkamu dari kata apa ra ibrar nah kira-kira tahu tasrifnya namanya ibrar itu dari mana itu bahasa arab abar ra yu Nah, bro. Amal rohimiru imroron bahwa muvirun menjalankan, memperlakukan nas-nas yang terkait dengan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya tanpa mentakwilin, bukan ta Dan kubu yang kedua, kubu yang kedua, awalul dan jiwa mereka ketika datang nas kepada mereka terkait dengan sifat-sifat Allah yang terkesan pada benak mereka serupa dengan makhluk mereka upaya untuk mensucikan Allah dengan cara mentakwil bagol itu maka mereka salah lalu mereka salah dalam upaya untuk mensucikan tadi kenapa? Karena mensucianya bukan menggunakan cara yang syari. Tapi terkesan serupa dengan makhluk di benaknya sehingga ditakwil. Bagul itu. Maka mereka salah. Kalau antum baca golato, anta golinta. Bagaimana ya? Kamu saat salah. Nah itu. Kita korok golato, banta golinta. Nah itu. Setelah itu jika kau baca Golata maka kamu salah. Salah yang benar adalah Golitoya Gelatu. Bukan Golata Ya Gelatu. Atau Ya Gelitu. Golitoya Gelatu. Au Golaton. Baik. Jadi kelompok yang kedua adalah upaya untuk menyesuaikan Allah. Caranya yang ditempuh adalah menta'awil. Mereka jatuh dalam kesalahan nah, nah di Antara yang telah tersebut dalam kesalahan telah kita lewati ya al-hulim yang tadi banyak orang yang tanya ya khutabi, ya Germani, semua lagi Hah? ayat dan lagi siapa Hah? ismaili, al-qurtubi dan yang lainnya, banyak yang jatuh dalam kesalahan dalam masalah ini kita bukan merendahkan mereka sama sekali tidak bukan sama sekali terkesan merendahkan mereka bahkan mereka ketika salah dalam perkara ini dapat pahala satu pahala istihad kesalahannya dimaafkan insyaAllah ta'ala jangan dikesankan nanti kita meramaikan mereka tidak Ibn Hazir Nawawi Ibn Hazm dan yang lainnya semuanya adalah mereka terjatuh dalam kesalahan karena sa dalam memahami usulnya. Lesa Kamisusayun ini usul. Dipahami ayat ini untuk tasbih, menyerupakan Allah, bukan untuk mensucikan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah atau Lesa Kalohisayun tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah seperti Allah. Kap Nadir yang mengatakan Takutlah saya kami selih sayu. Seharusnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Mereka mengesankan hal ayat ini untuk menyerupakan Allah sehingga mereka lari dari penyerupaan karena enggak boleh jatuh dalam kesalahan. Nah, maka dikatakan awal tanzi wa itu. Klaim kedua mereka mentaawil tujuannya untuk mensucikan dia ceritakan zik walau dan mereka salah. Walau kan sunnah wal Jama'ah yuniruna kama jahat, sedangkan alusunah wal Jama'ah mereka menjalankan memperlakukan nusus sifat sebagaimana datangnya. Berikan tanpa taawil min beritaawil walat harifin walat taatil walat asfil. Tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, menyelewengkan, tanpa mengingkari, tanpa menyerupakan. Jadi memperlakukan nusus sebenarnya datangnya rapatnya sakses. Kita katakan sakses. Allah mahu susun bis sakses. Allah disusun dengan sifat sakses, tapi tidak serupa dengan askhos. Tidak serupa dengan. Makhluknya Allah yang disebut dengan sakes-sakes yang banyak sekali kita dandaranya adalah kita memiliki kita suka tak katakan apa saksun saksi atau memiliki keperibadian, keperibadian yang demikian dan demikian. Azamul shahabatabiina laum pehsan, tengok tanpa mentakwil, tanpa mentahrif tanpa menzalimi tanpa menyelewengkan tanpa mengingkar tanpa menyerupakan ini adalah amalannya para sahabat dan para orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik bukan terbatas tabiin saja para murid para sahabat tapi pengikut para sahabat dengan cara yang baik tabi'in lahum hum para sahabat sini sahabat dengan ihsan, dengan cara yang baik bagaimana mengikut mereka nah, diantaranya adalah penjelasan dari sahabat ini termasuk cara yang telah dilewati oleh para sahabat menetapkan tanpa mentakwil tanpa mentahrif tanpa menyelewengkan, tanpa mengingkari tanpa menyerupakan hmm Kemudian imrohukah amal syaitan? Amalannya para sahabat dan para pengikut para sahabat dengan cara yang baik adalah memperlakukan menjalankan nusus sifat sebagaimana datangnya. Datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Sahihah. Ma'as bati al-fatihah. Tengok. Bersamaan dengan menetapkan laphat-laphatnya, laphatnya saksi kita sebutkan sahkes, bukan dengan yang lain wa'tiqadu annaha haqqun wa moyaqin di'aqidari dan diyakini bahwasanya itu adalah lafaz-lafaz yang benar bukan lafaz yang batil wa annaha dan sesungguhnya perhatikan sifat sifatnya dari tsabitah benar-benar Tetap, tetap dari Allah subhanahu Wa anhalai kotton billahi min gairi. Aisyah bia khulqu fisa'in min sifati jalla waala. Dan sesungguhnya sifat-sifat itu adalah layak dengan Allah. Sangat pantas bagi Allah taala tanpa harus menyerupai makhluknya. Dalam sesuatu dari sifat-sifatnya jalla waala. Inilah tarikonya para sahabat. Menjahit. Sudah maaf. Masa masih mengguruhkan okey. Berarti kan? Kita ngomong-ngomong ketawa-ketawa. Dengar kan? Baik. Wa kena wajib ala syarih. <tuh>. Ayataniya biruaya wa yadukura min man kharroja. Kau tadi bercakap. Rasulullah riwayat ahmad muslimin riwayat tani Allah walaini walaikin a'adu anha dan yang wajib atas syarh tasayibul hajarallah ta harus memperhatikan riwayat open dengan riwayat ini dan menyebutkan siapa yang mengeluarkan riwayat ini dan menerapkannya dan menyebutkan riwayatnya muslim dan mengopeni mengupayakan memperhatikan dia dan ain seharusnya, tapi mereka berpaling dari ini yang membiarkan mengabaikan, akradu mengabaikan mengabaikannya itulah Yahwah kekurangan dari sebagian alul ilim Ibn Hazar Rahmatullah dan yang lainnya kalau enggak kita mempelajari kita melihat seperti ini Yahwah Bidak dalam perkara ini, bidah dalam perkara ini merebak di mana-mana di radio, hari-hari dibunyikan lah mau juda ilallah, lah mau ilallah dan sebagainya di radio-radio itu. Anda dengar kadang-kadang ayam-ayam itu. Para kiyai-kiyai, sama seperti itu. Para kuyahak, kuyahak, kiyai, mufrad semanya, kuyahak, semak Jawa kan semak harap. Kiyahi, semangatnya apa? Kuyaha, malamah jenis kuyala, semangat suwo. Ahadut tolaba zakara, yasekh makaro aham. Satu antara para tolaba, para hadirin yang hadir dalam asesnya beliau di saat itu. Menyebutkan yasekh makaro aham. Tidak tahu yang diinginkan siapa ini. Mungkin ini loh. Di bawah ini yang belum dibaca sebagian taulib di saat itu. Qala bin Basra'ala maqara ta' maqara tu'sya'an. Aku tidak membaca. Kemudian dilanjutkan bacaannya. Satu antara para talaba membacakan. Qala al-habib. Nah ini. Qauluhu la shaksa'ayari minallah Qauluhu la minallah Ya'ni anna ubaidil ubaidallahi bina amrin rawa al-haditha al-madhukura An abdulil malik bisnat al-madhukur al awalan Fakala la saksa badala kawdihi la ahada Fakat wasalah utarimi an zakariya bini adi An abdulillah bini amr an abdulil malik bini amr bini umir Anwar radin maulah al-mughirah Anil <Sessus> Mughirah annahu qala balabanna biya sallallahu alaihi wasallam anna Sa'da bin Ubadah yaqul fadhakarahu fitulihi Allah menyebutkan sepanjang hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasaqahu Abu Awana Yaqub Yaqub al-Isfirayni fisahihi an Muhammad bin Isa al-Adbar an Zakaria bitamamihi Walaupun di Mawadah tiga belas orang. Kata Ismaili, bila dia nak keluar dari dari Ubiyidillah bin Umar Al Qawari'i, dan juga Pudel bin Husein Al Tadjari, dan Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarid. Salah satu umat Nabi Awanata Al Waddahi Al Basri, bila Allah Dia keluar dari Al Bukhari. Tetapi kata di Mawadah tiga belas orang. Kedalangan ada, thummasa aku minta dikisahidata bni kudama, an Abdul Malik katakan, fakannya hadislah dotalam takok firiyah al Bukhari fi hadis Abi Awana, an Abdul Malik pada liga Allah an ubaidillah bni Amr. Artinya atau maksud dari kalam ini Imam Bukhari mendatangkan laporan ini secara muallak, muallak itu tergantung yang digantungkan. Maknanya Imam Bukhari menyebutkan lafadznya sebagian para rawi yang itu yang rawi tadi bukan gurunya beliau. Artinya terputus. Digantungkan. Ada sebagian rawi gurunya beliau dan gurunya gurunya beliau kadang tidak disebutkan tapi langsung kepada orang yang di atas lagi. Kenapa karena fakanna hadzal lafdz lam taq bukhari bi hadits Abi Awanah an Abdul Malik Oleh karena itu Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq Qultu perkataan Ibnu Hajar Utaqoraju muslimun anil qawariri wa bi kamilin kadhalika wa min tariqi zaidata aidan ha jadi ringkasnya perkataan yang di dalam bab di atas Pak Ubaidullah bin Amr an Abdul Malik la shakhsu Allah ini dalam muallaq karena Ubaidullah bukan syekhnya Bukhari. Ada beberapa orang yang terputus. Ini namanya menyebutkan dengan bentuk muallaq digantungkan. Anda tahu ini kipas kipasnya digantung, ya toh? Kan enggak sambung sampai ke lantai toh? Nah, itu kalau enggak digantungkan berarti seperti dinding ini, Guru sampai sana. Kenapa namanya apa? Enggak enggak kan? Enggak gantung. Apa? Kalau gantung berarti nah, itu dari atas kerja yang terbo terpuk. terbodos sampai bawah. Demikian Imam Bukhari menyebutkan dari Ubaidullah, tapi ada beberapa orang yang ter terbuang di situ, gurunya Bukhari dan guru-gurunya. Paham? Paham Ah. Sedari riwayat dari saya dari Abdul Rahman dari Pulan. Teraman saya se enggak saya sebutkan langsung berkata Pulan. Tenanya apa Muall? Muallam. Ah. <tuh> Tapi muallaf ini telah ada yang menyambungnya. Waqat akhirnya muslimun anil kawariri wa abikam lin kadzalika wa min thariqi zaidatun aydun. Jadi telah tersambung riwayat ini melalui Riwayat yang lain yang tidak melalui Bukhari seperti tadi Waqat wasaluhu darimi an Zakaria bin Adi an Ubaydillah bin Amr an Abdul Malik bin Umar an Warad Mualal Mughira an al-Mughira sambung dari ini menyambung sama saham, sambung Kalau Bukhari menyebutkan secara tergan, tergantung digantungkan itu namanya mual muallam Antum nanti kalau lama bisa di sini tahun lagi, mudah-mudahan aja kalau betul, belum pulang, seorang teman kan lewati belajar apa? Mustalah hadis. Mungkin melalui sebagian ustaz kita yang ada di sini itu Lala atau Amim Mus'ab atau yang lain. Nanti insyaallah antum lewati. Dan itu penting. Qala <tawa> bin basrah, "Mula ta'aruf ta hada." Hah. Kau ninggalkan ini. Ini kamu belum kamu baca makrota syai'an itu. Ini semua belum kamu baca gitu. Taruk tahada. Dari atas tadi sampai sini belum kamu baca sehingga kurang jelas. Artinya ketika saya ketika saya Benbas mengajarkan kita muto hadis ini para talaba membawa sarasara untuk Sayy Bukhari, di antaranya adalah Fatul Bari dan yang lainnya. Dan yang ini belum kalian baca. Katanya itu. Kamu pulang belum baca kamu. Belum selesai kamu baca. Apa ha, itu bahasa muhimut ini penting harus kamu baca. Kenapa? Karena dalam penetapan yang ter yang terterang dalam satu lembar tadi kita baca tadi. Itu ada penetapan bahwasanya perkataannya Ubeidullah tadi. Darabdullal Malik tadi. Sam sambung. Wakala ubaidullah benda amar anak dal malik la saksi ini adalah sambung sampai na nabi apa maksud itu? Artinya Imam Bukhari menyebutkan secara muallak tadi dalam riwayat yang lain dalam darimi dan dari Imam Muslim ada sambungannya. Kenapa tidak disebutkan oleh Imam Bukhari secara runtet dari gurunya sampai guru sampai nabi? Nah ini ada beberapa sebab. Maka di sana disebutkan alul -al ilm dan alul ilm adalah Ibn Hajar. Bagaimana kita memahami bentuk-bentuk taklik yang ada dalam Bukhari. Bentuk apa? Muhalab yang ada dalam Bukhari yang di bawah kelima Bukhari. Bukhari, Bukhari. Diselesaikan oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Ya kan? Seperti dalam kitab, taklik, taklik. Nah. Ini penting untuk dibaca biar, biar punya pengalaman tentang hal-hal yang dilewati dalam sahib Bukhari ternyata kok. Hadisnya mu'alakot. Dan mu'alakot termasuk apa bagian yang lem, lemah. Sementara mu'alakot yang ada dalam Bukhari dirinci oleh Ibn Hajar Rahimullah Ta'ala. Ada si gota murid, ada si gota jazim. Ngapun? Tamrit itu seperti kila Seperti kola pulan. Atau Jakarta, misalnya, kalau jazim itu kalau lelah pulang, jazim misalnya ada seketjer juga pasti rupiah itu masih segota, segota merid. Maka dikatakan, Ma, taruh tahan ini kamu tinggalkan belum kamu baca. Kata Beliau Syekh bin Bas. Wadzamuim, kenapa kau muim? Ida sabatul riwayatu falakalamali ahadin. Kalau riwayat ini sudah memang sahabat benar-benar datang dari Nabi. Ucapan Lasak seorang yurimanullahi, jadi tidak ada seorang pun yang boleh ngomong untuk menelusi apa yang datang dari Nabi. Harus menetapkan sebagaimana datangnya dari Nabi. Bahasanya Allah mahu sulphon besakas tidak menyerupai as kos dari makhluk makhluknya. Abang milu, kita tetapkan lafatnya kita saksikan dari penyerupaan dengan makhluk. Itu nama maknanya bahwa wala fala kalam ahadin kalau memang riwayat itu stabil sudah fala kalam maka enggak ada kalam yang diterima yang sahih bagi seorang pun yang menyelisih riwayat yang telah sahih tadi Puri bangun antuk baik ya kan sepure kali, sahur-sahur gitu lain berarti kan itu jadi, jika saya baca cerita riwayat itu falak alamali ahadin sehingga riwayat telah sahih, Sabit maka tidak ada seorang pun yang boleh ngomong Menyelisih apa yang telah sabit Bahkan harus menetapkan laphatnya sebagaimana cerita riwayat. Abang. Jadi kita mensyifat Allah bahwasanya Allah adalah mau supun bisa kes laksat kala askhos disebut dengan satu tidak serupa dengan as yang yang ada dari makhluk-makhluknya Allah soal yang selanjutnya ya Wa seikh semoga Allah menjaga engkau lakin tawjila saksa alal mafhum yakni huwa maqala inallah saksun wa inna maqala la saksa inna manna fahada alal istisna ya kan Tauzih bahasa Tauzih wa jahi taujihan pengarahan maksud Pengarahan makna Itu namanya taujih La sakso. Pengarahan maksud dari lafat ini yakni wa ma qala innallaha saksun maksudnya adalah la saksu katanya saja perkataannya lasakso hanya saja ini nabi. Kalau Allah itu disebut dengan sakes, berarti nolak saksun. Tapi kalau la saksun, apa kan? Kan nabi. Tidak ada sakes. Hanya saja ini adalah penafian. Berarti ini pak Allah pengecualian. Jawabannya ma'fumu anau yusofu bi anau saksun leysakal ashshos ma'fumnya. Bahwasanya Allah itu disifati bahwasanya Allah adalah saksun, bukan sebagaimana Sak-sakes dari makhluk-makhluknya Allah. Nak um? Boleh kita itlagkan kepada Allah bahwasanya Allah adalah saksun. Tapi bukan sebagaimana saksun-saksun yang itu makhluknya Allah. Kenapa? Karena leisa kami selihi Syeikhun. Allah punya dat bukan seperti dat-datnya. Makhluknya Allah. Allah punya tangan. Pak Gandar, bangun. Mantuk. Allah punya tangan, bagaimana tangannya? Makhluk. Allah punya mata, bagaimana matanya makhluk? Allah mausuban lebih saks, bukan seperti sakes yang itu mah. Makhluknya Allah. Laisa misli lisayun wa walsami'ul bashir. Walam yakullahu kufwan ahad. Tak pernah. Ada seorang pun yang sepadan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok. Mahfuk ya, Pak? Seperti Allah bernama Al-Aziz. Mahfuknya Allah juga namanya Al-Aziz. Apakah serupa? Tidak serupa. Sebenarnya mahfuknya Allah dikatakan sami. Tapi Allah juga sami. Tidak serupa. Bawa jalan sama-sama namanya saat samin. beda. mahu dikatakan anahu yusofu bi anau saksun lesakal askhos. Baik. soal yang selanjutnya asalallah ilaih. semoga Allah berbuat extra pada engkau ya saya. Si. takwulu mimba pitakal. apakah takwul itu termasuk dari bab takalluf takalluf itu adalah apa? Memaksa-maksakan. Memaksakan membeban diri yang ia tidak dibebani. Jadi apa? Takallaf. Ya takallafu. Takallufan yang ini apa? Membebani diri yang dia ini sebenarnya enggak terbebani. Jawabannya na'am. Iya. Bab takalluf Namun babu takaluf. Nah, artinya kita seharusnya tidak perlu takaluf. Tidak perlu membahami diri kita untuk mentakwil. Cukup kita menetapkan sehingga datangnya lewat itu. Dan kita nafikan. Kita tiadakan. Serupanya Allah dengan makhluk. Itu cukup. Maka dikatakan. Babu isbat mahat bab penetapan. Disertai dengan babu pensucian. Apa maksudnya? Mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Baiklah ya, Buah. Ini yang harus dilewati. Kalau enggak, kita akan karena adat. Karena kewibawaannya aluhilm yang segitu banyak. Dantaranya Ibn Hajar, Nawawi, Al-Qurtubi, Al-Ismaili, Ayat, Khattabi, dan yang lainnya. Ini alulilam yang bukan sembarangan orang. Kewibawaannya adalah benar-benar kalau enggak kita memang berbicara benaran akan terseret sehingga kita disumbai banyak manusia ketika mentakwil mau enggak mau akan menukilkan dari mereka-mereka tadi yang telah terjatuh dalam kesalahan dari kalangan ululilam. Ngomong Maka dari sini ikhwah pentingnya benar-benar mengikuti Kaedah yang benar. Dan konsekuensi kata tadi, bagaimana penerapannya yang benar. Dan ini adalah walidah yabri yadillah ta'ala. Walaismah man asamahullah ta'ala. Walma'asumah man asamahullah ta'ala, orang yang terjaga dari kesalahan adalah orang yang mengatakan Allah jaga. Bukan kemudian, kedudukannya tinggi. Dari kalangan para ulama kemudian akan mengharuskan kita ikuti semua apa yang terjadi. Tidak. Maksudnya berarti fadlul Alim, fadlul Alim, apa? Apa tulis di situ? Eh? Eh? Eh? Tauqiru. Kalau seorang Alim itu adalah kita memang menghormatinya, memaaf, apa? Memuliakannya. Kan tapi bukan kita apa? Takut dengannya tidak. Jadi pasirul alam ini adalah Taukiruhu ta' Walah masjid segala berkatanya benar Nabi Muhammad wa ta ta'ala Kita muliakan beliau Para ahli ilim Tapi kita kemudian taklid tidak Maka di sini dikatakan Kalau melihat kata biradi'un Kalau melihat kata biradi'un Rasidah adalah jelek Kalau melihat kata biradi'un Rasidah adalah jelek Kalau melihat kata Dalam ini Perkara ini adalah radih'un tidak bagus. Apa Allah anna wa anhu. Semoga Allah maafkan kami dan memaham beliau. Tuhmatu lirwat. Wal kalamu bul ajrafah. Su'u adabin. Tuduhannya Al-Khattabi terhadap para rawi bahwasannya. Rawi-rawi itu salah. Dan namanya beliau menuduh para rawi dengan ajrafah. Ngomong tanpa dipikir. Ini adalah su'u adab. Adab yang tidak baik terhadap para rawi. Adab dari siapa? Dari Al-Khattabi R.A. Nah. Suhu adab-in. Adab yang kurang baik dari Al-Imam Al-Khattabi terhadap Para rawi yang menukilkan hadisnya Nabi sampai kepada kita. Karena terkesan. Menyerupakan dengan makhluk. Harus para rawinya disalahkan. Padahal tauji yang benar. Tak terlintas dalam benaknya Alimah Makota Allah. Seharusnya kalau berbagaan terkait dengan apa? Olahsa kami selesai on. Olah yang perlu hukum ini adalah untuk menetapkan apa yang datang dari syariat kemudian kita sucikan. Si tadi akan serupai dengan makhluk selesai. selesai. Tapi yang di kedepankan adalah pertama terkesan serupa. Karena serupa itu tak boleh lari. Nah, lari, mengganti Setelah mengganti, apa kerja pak? Mengingkari apa yang datang dari syariat. Sarih-sarih nah, itu. Karena pertama kali terkesan serupa Setelah serupa itu tidak boleh Menurut pandangan mereka Maka haruslah lari Lari dari menyerupakan Karena lari harus mengganti Dengan mengganti, maka dia telah Mentaktil Mabuk mengingkari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala karena berangkat dari kesan menyerupakan kalau tidak mau mentawil maka dia mentah mentafit apa dia kata wallahu a'lam sebentar, apa tarikannya Germa. Germani maka mereka memiliki kaidah kullu nesid awamah tasbihah awilhu awfawidhu warum Tanziyah, semua nas dari Al-Quran dan Sunnah yang mengesankan serupa Yalu dengan makhluk dalam benakmu maka takwil lah. kalau enggak serahkanlah maknanya kepada Allah dan berniatlah untuk mensucikan apa ini? dan inilah yang dilakukan sebagai alul ilm sehingga mereka terjatuh dalam beda yang sangat besar, iman taktil wa imat konsekuensi yang jahat yang ini membodoh-bodohkan para salabu Soleh nah, Ini Muktadanya akan kita tanya Dan ini perkara yang benar-benar kita sadari Itu adalah kesalahan Dan kita katakan bahwasannya Semoga Allah memaafkan mereka Dan sebagainya terjadilah Apa yang telah terjadi Sebagaimana takdir kauninya Allah Taala Sampai hari ini Perkara ini adalah rancau di pertengahan kaum muslimin Dari alul beda dari kalangan Muqolidin yang memperjuangkan taktil tadi, khususnya di negeri ini di beberapa universitas yang mereka membelajari ilmu Qusuludin maka itu berarti Yeshwa, ambil sebagai kuara tolaba, kita semua sebagai kuara ini kita harus kita kebijakan ini kepada anak didik kita dan semoga saja sebagai ambil kebaikan dalam Islam ini sebagai cekatan baik untuk kita semuanya untuk kita mengikuti sejanya alul dari para salafus saleh. Apa bia kowe? Ah, bukan sembarangan. Mau dari perkara ini bukan sembarangan, bukan enteng. Tapi perkara-perkara yang benar-benar harus dipelajari dan diyakini dan di mampu diperdebatkan. Kita debatkan, kita perdebatkan. Mereka ngomong kita ngomong. Mereka ngomong lain kita ngomong, bantahan atas apa-apa mereka kata, katakan. Tolong kemudian, mundur Gus, apa bantahan? Semua tujuannya baik, ini enggak bisa, Ya kan? Bahkan kita tegaskan bahwasanya telah jalannya alul beda mereka ini, dalam mentakdir jalannya alul beda terasa atau tidak terasa jalannya alul beda. Nah. Dan ini menjamur, khususnya di negeri-negeri negeri ini dari kalangan orang-orang sufi, ya. dari kalangan orang-orang akhlaniin yang mereka melalui apa melalui organisasi mereka menyebarkan racun. Taktil ini kepada kaum muslimin sehingga mereka menjikapi orang seperti kita dikatakan mujah sesimah. orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk padahal kita tidak, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan kita menetapkan apa yang Allah, Rasulullah, Allah Rasulullah tetapkan bagi Allah dan kita sucikan Allah dari serupanya dengan makhluk ini yang harus diingat, bukan kita mujah sesimah tapi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya Terkena dengan nama dan sifat-sifatnya Dan kita tetapkan apa yang harus tetapkan Bagi Allah terkena dengan nama dan sifat-sifatnya Dan kita sucikan Allah dari Serupanya dengan makhluk Dengan demikian Kita telah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Di atas pemahamannya para Salabu shaleh ruta anhum Dan mengikuti mereka dengan cara yang baik Semoga Allah menghidupkan mereka semuanya Dan kita semuanya semoganya Mendapat rita dari Allah SWT